Selbst murmelnd bin ich ein Gespenst, mit einer rostigen... Rasselkette, ich weiß.、Und、dann sag es auch. Ja, ja, ja, ja, das hab e ich doch gerade gesagt. Und wenn du nicht dazwischen gespukt hättest, hätt e ich auch schon längst weiter erzählt. Tja, wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja. Einziges für Schloss b u r g e c k behördlich zugelassenes Gespenst. So steht es für alle Ewigkeit ganz oben in der dicken hölzernen Fledermausturmkammertür eingebrannt. In dieser Kammer hause ich in meiner vermoderten Holztruhe. Zum k u c k o k kannst du nicht endlich deine lose Kinnlader halten. Also, dort oben in der Turmkammer haust Hui Bu seit über 400 Jahren. seitdem ihn irgendwer an einem Freitag, dem 13. um Mitternacht, aus dem fröhlichen und vergnügten Ritter Balduin in das Schlossgespenst Hui-Bu verwünscht hat. Verwünschte Verwünschung! Ja, genau so begann die ganze Geschichte. Und seither muss das Gespenst jede Nacht zur Geisterstunde durch das Schloss spuken. Hui-Bu! Hui-Bu! Hui-Bu! wenn du weiter so laut heulst bist du heiser ehe es richtig angefangen h a t hui buuu so lange rumorte hui buu drauf los bis alle bewohner das s c h l o s s verlassen hatten und nur noch der alte kastellan auf b u r g e g g übriggeblieben war und mittlerweile sämtliche kunststücke des gespenstes auswendig konnte doch dann hatte eines tages könig Julius der hundertelfte s c h l o s s b u r g e g g geerbt Anfangs waren sich Seine Majestät und das Gespenst gar nicht grün gewesen, da der König bei Huibus Erscheinen kein bisschen erschrocken war. Aber bei einem mitternächtlichen Mahl mit Braten, Kuchen und Wein hatten die beiden bald gute Freundschaft geschlossen. Ach, ich habe ein geisterhaftes Magenknurren. Schweig, das gehört nicht hierher. Wenn mein Magen knurrt, kann ich nicht geistern. Und ich bin schließlich die Hauptperson. Huibu, das Gespenst. Das ist allgemein bekannt. Und bei vielen gemeinsamen Spukereien hatten die beiden Freunde die aufregendsten Dinge erlebt. So hatte Hui b u die hässliche, grässliche Gräfin Etepetete h mit der spitzen Nase und der dicken Warze mit dem dünnen Haar drauf verscheucht. <lacht> So wie zwei Schlossdiebe, die seine Holztruhe stehlen wollten, gefangen und einem hohnlachenden Nickelbrillenprofessor das Fürchten beigebracht. <lacht> Danach war Schloss b u r g e c k umgebaut worden. Und aus Huibu wurde ein hochmodernes Gespenst, das die Bauarbeiter mit ihren eigenen Maschinen in die Flucht jagte und seinen verlorenen Schatz wiederfand, sodass der König die bildschöne Prinzessin k o n s t a n t i a heiraten konnte. Die Prinzessin k o n s t a n t i a Auf dieser Hochzeit hatte das Gespenst die Gäste ebenso verschreckt, wie es die 500-Jahr-Feier auf b u r g e c k durch seine Geisterei störte und sogar den prahlerischen Grafen Julius durch markerschütterndes Heulen zum schlotternden Schlossverzicht brach. t <lacht> e Einig später war das Gespenst selbst vor Angst ins Zittern geraten, denn auf b u r g e c k schien noch ein zweiter Geist umzugehen, dem Huibu nicht einmal als zähneklappernder Gebeinkegler das Grausen beibringen konnte. Doch dieser Nebengeist hatte sich bald als harmloser Küchenjunge entpuppt. Und schließlich war Huibu nach geheimnisvollem Tischrücken und Schwertschlucken für eine Million Dollar an den reichen amerikanischen Kaugummifabrikanten Mr. Mayala verkauft worden. Im letzten Augenblick hatte ihm Huibu jedoch wieder entwischen können, um fortan fürchterlich für Eintrittsgeld zu spuken. Allerdings war das Gespenst bei all diesen Spukereien auf Schritt und Tritt von Pech verfolgt gewesen und von einem Schlamassel in den anderen geschlittert. Aber es ließ sich nicht verdrießen und trieb immer weiter sein aufregendes Unwesen, bis eines Nachts etwas Eigenartiges geschah. In einer mondhellen Nacht waren wieder einmal zahlreiche Schaulustige im Thronsaal versammelt und warteten gespannt auf die Geistererscheinung.、Psst. Ruhe, meine Herrschaften, Ruhe bitte!、Psst. Gleich ist Mitternacht, meine Herrschaften. Noch eine Sekunde, wenn ich als Kastellan darauf hinweisen darf. Ach, du bist also, richtig unheimlich. Ja, wie eine r Gruft. Jetzt schlägt es zwölf.、Ja. Eins, Eins, zwei, zwei drei, drei, vier, vier fünf, fünf, sechs, sechs sieben, sieben, acht, acht neun, zehn, zehn, elf, zwölf. Die g e i s t e r s t u n d e Geisterstunde. Ich bitte um Aufmerksamkeit für Huibu, das Schlossgespenst.、Oh, ja. Ich sehe nichts, Leopold. Ich höre nichts, Mathilde. Ein unsichtbares, schweigsames Gespenst. Der Geist glänzt durch Abwesenheit. Was ist los, Kastellan? Julius, wo bleibt Huibu? Keine Ahnung. Vielleicht ging die Uhr vor, Konstanzia. Die Fledermausturmuhr geht stets auf die Sekunde genau, wie ich mir festzustellen erlaube. Dann stampfen Sie nochmal mit Ihrem Zeremonienstab auf, Kastellan, aber diesmal kräftig. Sehr wohl, Majestät. <lacht> <lacht> es erscheint Hui Bu, das Schlossgespenst, wenn ich bitten darf. <lacht> <lacht> Nichts. Oh, diese Schande. Eine schöne Blamage. Eine peinliche Pleite, wenn es gestattet ist, dass ich mich als Kastellan mit dieser Bemerkung anschließe. Also, das ist so doch. So was? Was ist das für ein ausgemachter Schwindel? Wir haben für eine Gänsehaut bezahlt. Ja, und wir wollen unser Geld wieder haben. Als königliche Majestät und Herr auf Schloss Burgeck bitte ich um Vergebung. Wenn Sie sich einen kleinen Augenblick gedulden würden, der Spuk wird sofort beginnen. Na, Hoffentlich. Ich fahre schnell hinauf in die Fledermausturmkammer und sehe nach dem Rechten. Vielleicht hat unser Schlossgespenst verschlafen. Verärgert eilte der König aus dem Thronsaal durch das Portal über den mondbeschienenen Schlosshof und durch die Drehtür, um mit dem modernen Fahrstuhl den Fledermausturm hinaufzufahren. Aber als er die hölzerne Turmkammertür aufstieß, bot sich ihm ein seltsames Bild. Um alles in der Welt, wo bleibst du? Und wie schaust du aus, h u i b u Ach, Julius, es ist entsetzlich. Nicht genug, dass diese vermaledeiten Schlossbesucher mit ihren Namen meine v e r m o d e r t e Holztruhe zerkratzt und in meinem Buch Spuken leicht gemacht für jedermann zahlreiche Seiten verschmiert haben. Ja, auch, dass an meiner Rasselkette sieben Glieder fehlen, würde ich allenfalls noch ertragen. Aber itzo、so, ist das geschehen, was ich immer befürchtet habe. Und vor dir steht der unglücklichste Geist von b u r g e c k Das trifft sich ausgezeichnet. Komm runter, der ganze Thronsaal ist voller schaulustiger Besucher. Denen kannst du so viel vorheulen, wie du lustig bist. Das ist, das ist es ja, das ist es ja, es ist unmöglich. Er ist fort. Ach, ich fühle mich so elend, Julius. Wer ist fort, Huibu? Mein Kopf, mein allerletzter Kopf ist weg. Irgendein Tourist hat ihn mir als Andenken entwendet. Herr Jemini, das ist freilich schlimm. Jetzt kann ich deinen Kummer verstehen. Aber könntest du nicht als Mumm der Kopfschmeißer deinen weiten Umhang mit dem hohen, steifen Kragen umhängen? Dann merkt bestimmt kein Mensch, dass du kopflos bist. Merkt kein Mensch, merkt kein Mensch. Selbst wenn wir Geister unseren Kopf abnehmen, müssen wir ihn immer zur Hand haben, um damit zu kullern und zu kegeln. Ohne ihn sind wir rettungslos, verloren und können nicht mehr spuken. Wie kommt es eigentlich, dass du trotzdem sprechen kannst, Huibu? Aber Julius, als Gespenst kann ich doch Bauch reden, wie ich dir schon mehrmals bewiesen habe. Ja, natürlich. Das hatte ich in der Aufregung völlig vergessen. Es sei dir verziehen. Du, eben fällt mir ein, wir haben von unserer 500-Jahr-Feier noch ein paar Luftballons übrig. Sie müssen hier irgendwo in deiner Kammer liegen. Davon blasen wir einfach einen auf und fertig ist der beste Gespensterkopf. Niemals, Julius, niemals, nein, nein. So, solange mein Dasein währt, habe ich noch nie einen Luftballon. In der Not frisst der Teufel fliegen. Pass auf, hier habe ich schon einen und blase ihn auf. Julius! Ein Luftballon ist unter meiner Würde. h a l t h a l t h a l t Ach, s t d Julis? u Und nun bemal ich ihn mit deinem kreidebleichen Stift, mit dem du dich sonst immer als weißer Abt einreibst. Mit meinem? So eine Entweihung. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Geisterangesicht. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Geisterangesicht. Sehr geistreich. Na, sieht das schaurig aus, Hui b u Mein echter Kopf war viel schauriger. Ach was, wenn man nicht so genau hinschaut, erkennt man kaum den Unterschied. Aber zum Werfen ist er viel zu leicht. Dafür kann er wunderbar schweben. Ach, schweben. <lacht> Schweben ist gut. Und frisch gewagt ist halb gespukt. Nicht so hastig, Julius. Ich muss noch meinen Spieß mitnehmen. Aber gib Acht, dass du nicht deinen Kopf anpiekst, t w e e b u Keine Angst, Julius. Komm schnell in den Thronsaal. Weeboo! w e b o o w e b o Angetan mit seinem weiten, schwarzen Umhang, den großen Stulpenstiefeln, aus deren offenen Spitzen die Zehen hervorschauten, sowie dem Spieß und dem aufgeblasenen Luftballonkopf, eilte Huibu hinter seinem Freund Julius aus der Turmkammer. Wie der Blitz sausten sie mit dem Fahrstuhl hinunter und huschten über den Hof zum Thronsaal, den das Gespenst mit hohlem Bauchrednergeheul betrat. Huibu! Huibu! Hier bin ich! Wer bezweifelt mein Dasein? Oh. Oh. Oh,、äh, nein! Oh, Mathilde!、Ja. Ein Gespenst! Leopold! Ein Geist! Warte、oh、Ein Spuk!、Oh. Da! Jetzt nimmt er seinen Kopf ab und t r ä g t ihn unter dem Arm!、Oh. u n d setzt、oh. er ihn wieder auf! Oh, oh. nein! Nein! Der Kopf schwebt durch die Luft! Ja! Oh. Und oh. Da, höher! Und höher!、Oh. Zur Decke! Oh. Oh. Oh. Nein! Lebe、oh. g o、oh. Soll、oh. oh. i u s Julius, Julius, hilf mir, hilf mir, Julius, ich kriege diesen v o r m a l e d e i t e n Ballon nicht wieder runter. Um Himmels Willen nicht mit dem Spieß danach schlagen, Uibu.、Oh, ja, jetzt. Ja, ja, j、ja. e t z t jetzt, jetzt habe ich ihn. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. o Schwindegespenst! s c h w a m m e l s p u c k s c h w a m m e l s c p u c k Verruchtes Verhängnis. Jetzt ist er mir i n z w e i g e k n a l l t Und mir bleibt nichts als zu entfleuchen. h u i b u i h u i b h <lacht> u i b u h h u i b u h h u i b u h v e r f o l g t von dem hohen Gelächter der Besucher stürzte das kopflose Gespenst aus dem Tonsaal und hastete so geschwind die hallenden Gänge entlang, dass es der Kastellan nur mit Mühe am Portal einholen konnte. h u i b o h u i b o Hallo! h u i b o Holla heda! h u i b o Verehrter Geist! Wenn ich als Kastellan um einen Augenblick Gehör bitten dürfte. Mitnichten, ich bin geschmäht und beleidigt worden wie nie zuvor. Ja, deshalb bringe ich dir das. Und was ist dies? Ein Kürbis. Kürbis? Was soll das? Ich habe mir erlaubt, ein paar Löcher für die Augen, die Nase und den zahnlosen Mund hineinzuschneiden. s o Und? Du brauchst ihn nur aufzusetzen und hast den gediegensten Geisterkopf. Willst du mich beleidigen, Kastellan? Ich soll dieses scheußliche Monstrum aufsetzen? Immer noch besser einen Kürbis als gar keinen Kopf, Huibu.、Oh. Oder willst du seine Majestät Julius den 111. und seine bildschöne Gemahlin k o n s t a n t i a enttäuschen? Von meiner Person ganz zu schweigen. Ja, nun denn. Weil ihr es seid, will ich einen zweiten Versuch wagen. Das ist ein Wort, Huibu. Voran! Die Geisterstunde schreitet vor. Ja, ja, ja, ja. Weiche mir aus dem Weg, Kastellan. Diese Spötter sollen erfahren, dass man das Schlossgespenst von b u r g e c k nicht ungeahndet verhöhnen darf. Hui-Bu! Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Hui-Bu! <lacht> <boo. lacht> Mit neuem Mut gewappnet, schritt Huibu stolz zurück zum Thronsaal, riss dort mit einem Ruck die Tür auf und sprang mit schaurigem Gejohle unter die Anwesenden, wobei sein Kürbishaupt unheilvoll über ihm kreiste. Nein! Oh je, Leopold! Schon wieder diese Erscheinung! Ja, Martin. Sie sieht noch fürchterlicher aus als vorhin. Schnell, fort von diesem unheimlichen Ort.、Aber、halt, halt, halt, halt, halt. Oh, oh, oh, wenn es weiter nichts ist, das ist doch derselbe harmlose Geist.、Ja. Er bringt uns sogar einen süßen Kürbis mit.、Was? Ja,、hm. ah, mit meinem Messer schneide ich mir ein saftiges Stück ab. Autsch.、Ja. Oh, das ging durch Mark und Bein. Hui, b u h u i b u Seit über 400 Jahren bin ich hier auf Burg e c k g e s p e n s t und noch nie hat man es gewagt, mich so schändlich anzuschneiden. Hui, Hui! Hui! Buh, u i Laut fauchend flüchtete Hui b u von dem Schauplatz und hielt erst im Laufen inne, als er das äußerste Ende des Schlossganges erreicht hatte. Dort verkroch er sich vor Wut schäumend mit den schäbigen Resten seines Kürbiskopfes in eine Ecke und versank in trostloses Brüten, bis leise Schritte ertönten. Vermaledeit und Mitternacht. Wer naht? Ich bin es, Huibu. Ach, k o n s t a n t i a all unsere Mühe war vergebens. Dein Gemahl Julius. Hat mir einen Luftballon als Kopf aufgeschwatzt und der ist zerplatzt. Der Kastellan hat mir einen Kürbiskopf angedreht und den haben sie mir angeschnitten. Oh, Constanzia, ich gebe mich geschlagen. Schäm dich, ein so im Spuk ergrautes Gespinst wird sich doch nicht gleich Hals über Kopf ins b o x h o r n jagen lassen. Ja. ja, ja, vielleicht hast du recht, Constanzia.、Hm, hm. Ah, Konstanz, i a ich glaube, ich weiß auch noch etwas. a、oh, u f e i n Und was? Ich werde. Ich werde einen von den Gipsköpfen dort oben an der Decke aufprobieren. Toll! <lacht> Die sehen dir sogar ähnlich, Huibu! Ja, sind ja auch alles meine Ahnen. Und welches Ahnenhaupt willst du aufsetzen? Das mit der Hakennase. Dabei kann ich wieder mal meinen Groß- und Kleinwerdetrick üben. Weißt du, den ich seinerzeit bei deiner Hochzeit mit meinem lieben Freund Julius vorgeführt habe? Erinnerst du dich noch? Siehst du, ich recke und ich strecke mich. Und schon, und schon reiche ich hinauf und rucke an dem Kopf. Nochmal, das Gipsdings ist mir genau auf den Zeh geplumpst.、Oh, in hundert Jahren hast du es wieder vergessen. Meinst du? Ja. Also gut, auch als hinkendes Gespenst werde ich unsere gemeinsame Ehre zu rächen wissen. Wie ist mein Anblick, k o n s t a n t i a Furchterregend wie nie. Das ist gut, das ist gut. Folge mir nach, Konstantia. Diesmal sollen mich die Verruchten kennenlernen, das schwöre ich dir. So wahr ich hier das Schlossgespenst bin. Hui-bu! Hui-bu! <lacht> <lacht>、ah, endlich, da sind wir. Aber vorher will ich noch einmal durchs Schlüsselloch schauen, um meinen Auftritt würdig vorzubereiten. Sei vorsichtig, Huibu. <lacht> aua, aua, aua verwünschte Tür! d Aua, aua, Die Türe ist aufgeflogen und mir an die Gipskopfnase gekracht. Nein. Nein. das tut mir aber leid. Hoffentlich haben Sie sich nicht wehgetan. Ach, bitte, entschuldigen Sie n i c h t s da, nichts da, gar nichts entschuldige ich. Das war zu viel. Ich weiche empört von hinnen. j a w o h l Mit beiden Händen seine angeschlagene Gipsnase haltend, sauste das Gespenst durch das Schlossportal hinaus auf den Hof. b e f o l g t von König Julius, dem 111. seiner Gemahlin k o n s t a n t i a und dem hinterdrein schlurfenden Kastellan, wobei alle drei aus Leibeskräften schrien: Wo willst du denn hin? Wir, wir kommen nicht so schnell nach, wenn ich darauf aufmerksam machen dürfte. So warte doch, Huibu. Nein. Nein, nein, nie wieder werde ich vor euch erscheinen. Ihr müsst für dahin e auf mich verzichten. Ich stürze mich in die Tiefe des Brunnens. Ade, Julius. Ade. Hui, <lacht> b u wo bist du? Hier unten, in der Tiefe des Brunnens. Und、äh, wie ist das Wertebefinden? Misslich, misslich und herrlich zugleich. Hurra! Hurra! Viktoria! <lacht> Na, was gibt es denn da zu jubeln? Wir haben alle einen Mordsschrecken bekommen. Seht mal, was ich gefunden habe! Wir können im Dunkeln nichts sehen! Ja, dann zieht mich doch rauf! Wahrscheinlich bleibt uns nichts weiter übrig. Zieht mich rauf! Ich werde das b r u n n e n s e i l hinablassen, falls Eure Majestät dies gestatten. Ich gestatte. Ja, da kommt es ja. Noch ein kleines g ü c k b i t t e Ja, noch ein kleines. Danke, ja. Angekommen, angekommen. b e s、so, t e n da? n k zu hochziehen. Zieht. Hoch. Au. u r k Hoch. a u u n Nicht so schnell. Nicht so schnell. Hoch. Ja. Au. h、oh. a、ja. k r u p Oh, meine Güte, bist du schwer, Huibu. Ja, das kommt davon, weil ich euch eine Überraschung mitbringe. Deine Überraschungen kennen wir, aber gleich haben wir es geschafft. j a、ja, nur weiter so. Nur weiter so. <lacht> Sehr schön an diesem Sein. <lacht> gleich, gleich kommt die besondere Überraschung. Ich ich kann nicht mehr, Julius. Mir geht es ebenso. Nicht loslassen. Oh! oh! Bist du heil geblieben, Huibu? Danke. Danke, dass ihr euch Sorgen um mich macht, lieber Julius. Halte dich wieder fest. Wir versuchen es noch einmal. Alle zu. gleich! Zu. zu. gleich! Zu. gleich!、Oh. Na, endlich. Da bin ich wieder bei euch. Meine Freunde. Wir freuen uns aufrichtig. Das freut mich, dass ihr euch freut. Wenn ihr mich nicht heraufgebracht hättet, wäre ich glatt heraufgeschwebt. Himmel, Donnerwetter, warum kommst du damit denn erst jetzt raus? Und wo bleibt überhaupt deine Überraschung, Huibu? Entdeckt ihr denn nichts? Wahrhaftig! Du hast wieder deinen Kopf Unverkennbar der echte Geisterdickkopf. <lacht> da staunt ihr. So ein vermaledeiter Besucher hat ihn heimlich mitgenommen und in den Brunnen geworfen. Wenn mir dieser Widerling über den Gang schleicht, werde ich ihm als Ritter ohne Furcht und Tadel jedes Haar einzeln ausziehen. Jawohl. <lacht> Famos. Wie ich feststelle, bist du wieder der alte Huibu. Ja, ja, ja, ja, ich bin wieder der alte. <lacht> Die Besucher sind weg und wir können gemeinsam deinen glücklichen Fund feiern. Zu spät. Die Geisterstunde ist verronnen, wenn ich darauf hinweisen dürfte. Oh, schade, schade. Ich bin bereits verschwunden. Aber morgen ist ja auch noch eine Nacht, nicht? Also, also, meine lieben Freunde, ruht geruhsam allesamt. Huibu! Hu.、Ah. Erleichtert beobachteten die Zurückbleibenden, wie sich das große Nichts, in das sich das Gespenst verwandelt hatte, immer weiter auflöste. Und kaum hatte sich Huibu oben in der Fledermausturmkammer in seine vermoderte Holztruhe gelegt, war er auch schon vor Erschöpfung eingeschlafen. Den ganzen folgenden Tag schlief und schnarchte er den Schlaf der gerechten Geister. Und als er in der nächsten Nacht in der Gestalt des zähneklappernden Totengräbers zu den erwartungsvollen Schlossbewohnern stieß, staunten diese maßlos. Na nun, was bedeutet das Tuch um deinen Hals, Huibu? Hast du dich wieder erkältet? Oder Zahnschmerzen? In solch einem Fall würde ich mir erlauben, den erprobten Fliedertee zu empfehlen. Pfui Schmetterling. Ach, das heißt Pfui Spinne. Ja, schon, aber wir Geister mögen Spinnen und sagen immer Pfui Schmetterling. Das ist so b r a u c h b e i uns. Aber ganz unter uns. Ich habe mir nur die Kinnlade mit einem Schal hochgebunden, damit ich meinen Kopf nicht wieder verliere.、Hm? Die letzte Nacht, d e hat mich doch arg mitgenommen. Genau wie uns. Wir müssen uns unbedingt etwas einfallen lassen, damit so ein Reinfall nie wieder passiert, Hui b u Nein, nein, ehe ich nicht gespeist habe, fällt mir gar nichts ein. Es ist bereits angerichtet, wie ich in aller Bescheidenheit bemerken möchte.、Mmh. Ah, oh. Hui und Buu. Wenn du mir bitte den, den prächtigen Wildbraten reichen würdest, Julius? Sofort, Huibu.、Mm, ja, danke.、Mm, Konstantia, Konstantia, Konstantia, k o n a n t i n s t du mir mal bitte von dem herrlichen Preiselbeeren etwas auftun? Aber bitte sehr, Huibu.、Mm, mm, danke, danke, vielen Dank.、Mm, Kastellan, Kastellan, schenken Sie mir auch von dem köstlichen Wein einen Kastellan. Sehr wohl. Wünsche wohl zum Munden. Prost. Es mundet mir vorzüglich, m e i n Lieben. Ist das eine scheußliche Nacht? Eine schöne Nacht ist dies. Interessant. Sehr interessant. Gestatten, dass ich mich vorstelle? Mein Name ist Felix Fix, der flitzende Füllhalter vom fidelen Volksblatt. Unserer Zeitung ist zu Ohren gekommen, dass mit ihrem Schlossgespenst etwas nicht stimmt. Es soll dahin gesiecht sein. Julius, Julius, hast du das gehört? Julius, ich soll versiecht sein. Also, wenn du erlaubst, werde ich diesem Frevler auf der Stelle als schielender Kutscher auf den Hühneraugen herumtrampeln, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Gedulde dich noch ein Weilchen, r u e Boo. Hochverehrter Herr Fix Felix oder Felix Fix, was Ihnen zu Ohren gekommen ist, war ein Gerücht. Ja, also ja.、Mhm. Und was dort so munter speist, ist unser Schlossgespenst. Interessant. Wirklich interessant. Aber kann Ihr Geist auch richtig spuken? Wie bitte? Ob ich spuken kann?、Ah. <lacht> da könnte ich doch vor Wut gerade durch die Wand gehen. Gehen Sie, gehen Sie! Mein Mikrofon und mein Fotoapparat sind gespannt. Moment, Moment! So, sofort! Au!、Oh, verflucht!、Ah, ich komme nicht mehr durch die Wand. Interessant! Maßlos interessant!、Ah, das liegt bloß daran, weil in meinem Buch Spuken leicht gemacht für jedermann gerade jene Seiten mit dem Durch die Wand geht Trick verschmiert sind. Interessant! Höchst interessant. Doch das kann jeder sagen. Hast du das vernommen, Julius? Dieser flitzende Füllfederhalter zweifelt an meinen Worten. Dafür werde ich ihm heimleuchten, dass er sein blaues Wunder erleben wird. Moment, ich mache das Blitzlicht bereit. Ja, ja. Ausgezeichnet. u i b u Hui-Bu! Na, wie war das? Interessant. Ungemein interessant. Ihr Gespenst ist obendrein farbenblind. Es leuchtet nicht blau, sondern grün. Grün? Grün, sagen Sie! Bei Ihren dreisten Lügen wird einem eher Schamrot, jawohl! <lacht> Kleiner Irrtum, Herr Fideles Volksblatt. Unser Gespenst leuchtet blau. Nur zusammen mit Ihrem gelben Blitzlicht ergibt das Grün. Ah, so. Ja, so. Und wenn alles nichts nützt, dann kann ich dir noch mit meinen feuchten Fingern den Hals umdrehen. Um Gottes Willen. Hui, Buu. Das war alles interessant. Hui, Buu. Umwerfend interessant. Gute, auch schlechte Nacht. Was immer Sie wünschen. Hui, Buu. Ich empfehle mich als Felix Wix, der flitzende Füllhalter vom fidelen Volksblatt. Hui, Buu. Hui, Buu. Verschwunden ist er, wenn ich diese Feststellung treffen darf. Oh je, ich fürchte, du hast es ein wenig zu arg getrieben, h u e Bu. Sobald die Reportage in der Zeitung steht, werden wir überhaupt keine Ruhe mehr haben. Mitnichten, Julius. Wir werden weiter ruhen. Oder hast du jemals ein Gespenst gesehen, das man aufnehmen und fotografieren kann? Dieser fidele Fix Felix wird bloß ein großes, leeres, gar nichts davon tragen. Großartig. Den hast du fein reingelegt, Hui b u Wundervoll. Ich erlaube mir, vortrefflich zu bemerken. Ihr ehrt mich. Dennoch muss ich euch eins sagen. Auch wenn ich mich nunmehr wieder gestärkt habe, sind diese vielen Besucher doch ein Graus für mich. Jede Nacht wie ein geölter Spuk durch das Schloss sausen und rutschen, mit Türen klappern und Möbeln p o l t e r n Das ist zu lästig, das ist zu lästig, ja, das ist zu lästig. Ich bin zwar ein hochmodernes Gespenst, aber zu meiner Ritterzeit hatte man seine Lakaien. In jeder Ecke stand einer in spiegelnder Uniform und. Ja, das ist die Idee, Huibu. Was ist die Idee, Julius? Pass auf, kannst du dich noch erinnern, wie du einst vor deinem eigenen Spiegelbild zurückgeprallt bist? Freilich, freilich kann ich mich an jene verruchte Nacht erinnern. Genauso hängen wir überall im Schloss Spiegel auf und dann sollst du sehen, wie schön schaurig du wirkst. Ah, ja. Das wäre schaurig schön, Julius. Aber putzen werde ich die Spiegel nur mit Widerwillen, wie ich bereits jetzt bemerken möchte, Majestät. Trotz der Kastellanproteste wurden am nächsten Tag überall auf b u r g e c k unzählige Spiegel aufgehängt. In den Gängen, im Thronsaal, in der Ahnengalerie, im Fledermausturm Und sogar in der Folterkammer. Und als die folgende Mitternacht anbrach, war das Schloss wiederum proppenvoll von Besuchern und der Kastellan stampfte hoheitsvoll mit seinem Zeremonienstab auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Zehn, elf, zwölf Uhr. Ich verkünde hiermit die Geisterstunde und bitte um Aufmerksamkeit für das Erscheinen des Burgeckspuks. o u i b u o u i b u o u i b u Hier bin ich! Aber wo bin ich eigentlich? Da und dort und hier und neben mir, oben und Rechts, links, vorn, hinten, von überall her starre ich mich an. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Julius k o n s t a n t i a Castellan, es ist wieder genauso wie in den guten alten Zeiten. Ich habe hundert, ach, was rede ich denn hundert? <lacht> Tausend Köpfe habe ich, mit denen ich kullern, kegeln und werfen kann. Und, u n d Ich bleibe auch vor dahin, euer s c h l o s s g e s p e n s t mit seiner rostigen Rasselkette. <lacht> uibu, uibu, uibu. <lacht>